І тут зараз зустріли козака, що обережно підвівся з трави. Повели його до Тараса. Я тому, – припізнився отамане, – що треба було ждати ночі. Нас татари не знайшли. Уся орда стоїть по цімбуці ріки, ніхто не переходив на той бік. З того боку, звідки ми останнього разу наступали, стоять вози і татарські гарби. Перед ними від річки поставили бранців. Від самої балки над берегом стоять татари а від півдня поставили худобу, щоб паслися. Не можна наступати з того самого боку, що й тоді, бо порозбивалися б на возах. Нам так і ліпше, сказав Тарас. Зайдемо з другого боку від півдня, наженемо знову волів на татар та скинемо їх з високого берега. Ти вертайся зараз до Трохима, хай перебереться з людьми до дідової печери, щоб стояв ближче та дожидав нашого наступу» тоді хай виходить і йде на вози бранців визволяти. Козак зник у нічній пітьмі. Сотнику, Остапе, Пошли п'ятдесят людей з мушкетами із своєї сотні на берег ріки в долині Балки. Туди, певно, втікатимуть до річки ті татари, які не скрутять собі шиї, впавши з берега Балки. Їх треба вистріляти з засідки. А тепер, хлопці, тихесенько за мною в Божий час. Мов духи тих незліченних наших предків, Щоспокон віку заселювали Наші широкі степи України Їхали тихесенько Тарасові лицарі за своїм отаманом Об'їхали великим колом балку Аж у те місце, де стояла Награбована татарами худоба Вона тепер лежала І пережовувала з'їдену траву Козаки розгорнулися Півмісяцем у довгу лаву І почали списами зганяти худобу Її кололи А далі підняли страшний татарський оклик Аллах «Аллах!» Тепер посхоплювалися татари, не знаючи, що робиться. Хіба ж козаки по татарському балакати навчилися? Аж надбігла на них налякана худоба. Вона ревіла несамовито, гналась, що сили розбивали все по дорозі. Хто з татар не встиг утекти, того воли розбили рогами, розмісили ногами. Татари рушили навтікача над стрімкий берег балки і скакали з берега. За ними скакала оскаженіла худоба. Настала страшенна метушня. Частина татар скочила в річку, частина пішла по у долину Балки. Тут привітали татар Остапові козаки, з рушниць стріляли тих, що скакали в воду. Тепер вийшов із засідки трохим і погнався зі своїми до Кинулися на вартових, та тут зустріли завзятий опір татар. Виявилося, що ворог поставив коло більшу силу. Татари повилазили з підвозів і кинулися на Трохима. Він був у великій небезпеці, бо не мав іншої зброї тільки ніж. А татари напирали списами та ломаками. Трохим почав відступати до печери. «Хлопці, ховайтеся у печері!» – кричав на своїх, а сам намагався заступити їх. Та хоч би одного списа видерти ворога з руки, на нього насідали щораз більше. Аж ось почув дошкульний біль у правому боці – Кров жбухнула, і він повалився на землю. Татари лишили його і погнали за втікачами, які вже скочили в дідову печеру, і заклали швидко хід камінням. У печері було темнувато, так що один одного не бачив. Татари почали добуватись до втікачів, усуваючи каміння. Козакам надходила остання година. Тарас, як змів татар з табору, подався до возів. Бранці позалазили по підвози і почали рвати на собі сирівці. Знайшовся між ними один ніж, і ним користувалися. Тарас помітив раптом, що помилився у своїх міркуваннях. Бачив, як більша сила татар добиралася до печери. До неї був добрий доступ ще здавна, і тарасовим людям легко було на конях туди добратися. Татари побачили, що козаки їм заступили дорогу і перестали добуватися до печери. Тарас вчасно з'явився на виручку. Боротьба тривала недовго, незважаючи на завзяти опір отошених татар. Деякі поскакали в балку, а решту покололи. Козаки вийшли з печери. «Де Трохим?» – питає Тарас. «Поліг сердега, сказали козаки. «Він нас заступав перед ворогом». Тарас зараз завернув на берег. Тут лежало вісім козачих трупів, між ними сердечний його друг Трохим з раною у правому боці. Був увесь у крові. Тарас скочив з коня і припав до нього. «Бідний мій побратиме, на смерть я тебе сюди послав!» Припав до нього і поклав руку на серце. Воно билося. Трохим ще жив. Тарас казав його роздягти, промив рану горілкою і цупко об'язав, бо кров усе ще текла. Взяли зараз вози, вистелили степовою травою і на них поскладали поранених та неживих. Козаки перемогли, але зазнали чимало втрат. Полягло восьмеро уходників, поранених було близько півсотні. Тарас не був задоволений такою перемогою. Перший раз стільки людей втратив. Це сталося через помилки, яких допустив у цім поході. Не треба було розпорошувати сили, пускати людей лише з ножами. І так опісля сам мусив це зробити. Того зовсім не треба було, бо можна було зробити це потім. І здобичі не було великої, бо худоба знівечилася, під скелею лежала копиця побитої худоби разом з татарами. Тарас вертався сумний, до того ще турбота про побратима гнітила його душу. Лежав сердега трохим на возі, мов неживий.